що без необхідної, раціональної, самодисциплінуючої компоненти психіки виявлялася в минувшині у формі поміщицько-хліборобського сибаритизму. Безумовно, за часів радянської влади саме такий вияв зник, але вроджений оптимізм, поєднаний з гумористичним світосприйняттям, зумовлює сталість цієї настанови «життєлюбність нації». Поряд з тим існує і напрямленість на самоформування так званої «сковородинської людини», яка, самовдосконалюючись, у своїй душі шукає кращого світу, як надкомпенсату за дійсність, за реальний світ. Відбувається втеча від життя в душу і долю. Шлемкевич Доволі характерної для української психічної структури – є і безпосередня рефлексивна настанова. Вона відповідає первинності емоційного переживання української душі. Грунтуючись на самоцінній теперічності, ця настанова скерована проти насильства над безпосередньою дійсністю, що нерідко проголошується лише шляхом до майбутнього раю, будучини. Переживана мить, є тут якимось остаточним проявом реальної цілості. Над безпосередньою рефлексивною настановою надбудовується інколи ентузіастична компонента, що може піднестися до ентузіастичної настанови. Суть її – у схопленні в конечному іманентно безконечного, в обмеженому безмежного, у релятивному абсолютного. У цьому випадку чуттєве конкретне відкривається, як променем світла просвічене від сторони абсолютного із з яким пов'язане. Ясперс Душа сповнюється еросом, любов'ю до охоплюваного, що в свою чергу, охоплюючи її, викликає почуття ентузіастичної відданості, бажання самопосвяти безмежному. Цьому в українській психіці сприяють чуття в безкраю далечінь, степу, а також довіра до первісної доброти неньки природи, що формує архетип колективного українського несвідомого. Виділяючи споглядально-рефлексивну, контемплятивно-рефлексивну настанову, Кульчицький вважає її рідкісною і тому не розглядає спеціально. Але скажімо, у філософії Сковороди, одного з найвидатніших синів українського народу, саме вона відіграє величезну роль. Відповідно до його поглядів, основна проблема людського існування, щастя конкретної людини, розв'язується лише подвигом самопізнання, через який виявляється внутрішня, сердечна, єдина людина, людина в людині за Достоєвським. Тільки таким чином ми осягаємо Петру, камінь, як духовне осереддя, центр та підвалину бентежного і пристрасного душевного життя. Заглиблення у внутрішнє я є водночас розпізнання спорідненості людини певному типу діяльності, фізичної або духовної. Це забезпечує можливість спорідненої праці, що відповідає природним схильностям людини, тобто справжнє щастя. Слідом за епікуром, Сковорода вважає, що блаженна натура, Бог швидше у пантеїстичному тлумаченні, створила потрібне людині легким, а важке у досягненні – непотрібним, бо існує відповідність між справжніми потребами – і засобами їхнього задоволення. Отже, споріднена праця і рівна нерівність – основні принципи трудової етики філософа, дотримання якої є умовою щастя конкретної людини. Хоча світогляд Сковороди формувався на основі Біблії, а також під впливом античної філософії, платонізм, стоїцизм тощо, він передусім виражає у завершеній формі стихійне народне світосприйняття на основі споконвічної культурно-моральної традиції вільної улюбленої праці.